اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبعه من ضیف ابراہیم ازدخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون سورة حجر شورو و دیکی تخفیف منکرین و تو بی الاقوام السابقین یا انذار مجرمین بی واقعات السابقین سابقین و تا سابقین و پا واقعات و سرا منکرین او تا انذار و تخفیف صورت در بابا او دو بابا تیرش دا درم اخیری باب د دې آیت نمبر 51 نن تر خره پورې فدې کې ذکر د سابقینو پینځه واقعیات بیانې په ذکر د سابقینو باندې اوا اقوامې مهلکا چې تبا کړو داغي احوال بیانای چې الله دنیا کې فدوی حساب راوستو کلي چې دوی دا الله د توحید نه دا بیاو د دعوت نه انکار کړو یو قوم دلوته سلام د لپاره د ابراهیم علی السلام مولود علی السلام واقع بیان دی دويم قوم شعيب دریم قوم صالح سلورم مختصمين او بينزم مستهزيين دا بينځه اقوامه مهلکه ونبئ انزف ابراهیم دا د ابراهیم علیه السلام واقعا په تورید ذکر کوي دا په تمهیدی د لوط علیه السلام واقع او دا غه د قوم حلاکت د پاره ونبې ونبوه مانځه په ابراهیم خبر ورغدیدا دเมล مانو د ابراهيم عليه السلام باركه واقعه د هلاکت اصل دقوم لوت او دولتهم هیڅ اس دخل عليه کلچ دوی داخل شو پدې ابراهيم عليه السلام دเมล مانو فرشته وی اصل کې قالو سلاما وی دوی بتاو سری سلامي سلامنا سلاما بتاو سو سلام وایو دلتوس و سَرَّ سُورَةُ يَهُودٍ مُقَدَّرَ اسْتِلْوَى نديوت اسوي إبراهيم عليه السلام ورته قالا سلاما فتاو سليم سلامي وقالوا ورته إبراهيم عليه السلام إنا منكم وجيلون يقنا من استاسنا وجيلون ويريدو دا اختصار ده یو يوزي کی یو خبر ذکر کی بل پریدی بلبل بل زے کی ذکر کی قبل بل زے ذکرش او ټول ومخه ته یی دینه بس صورتونو زینبه هلکی دلته دا سلام جواب نه دی ذکر وہود کې ذکر ده التا د ځړ د یاري تذکرہ وا د خلی د یاري تذکرہ اصل کلام دا او دیرال الفقالو سلاما ام وتوی قال سلامن اتاثر مسلامی سلامین فدی کې کوړتلار خیر ویتکړې راوړو هغه وته پېشک دینه خوړو نفو اجسمنم خيفه زړه کې یې را رااله نو د زړه د یې راتلو نه بعده قال اننا منکم وجلون په خلم متوي تاسو نو یې ریډو دا داغه نه او زړه کې یې راتلو نه بعده وته په خلو ویلیو نو وګورئ قال یو وته جواب کیلا تا او جلميرهګا کل کل دا خلیه وینا ذکر شی ونی د زړه ذکر او فرشتي وته لاته او جل نوې شکل پیدای شي چې پر شاله ملغیب دي نه نه دا څل کی اختصاری ترتیب د دا واقعه داش سلام واجو د جواب ورک سخیر او له دنوخ دینوخ وړ زړه کې ير رال او به د په خلیه وې نو فرشتو وته ویلاته و چې مې ریک دی وته ویلې و وی موږ نه و یریدو خوراک نه کای او اغا وقتی دا قانونو چکم سڑے با دا چاقت اللہ راغلے او دا کور کې به خوراک نکا و نمک بے نخوڑا سینا نمک حرام شن نو زکا دیواتی مو یریدو دا سنگا چل دی پا سری را دا راغلی ہے خوراک نکا بے دا سر از اخکار چه سا غلط منصوب دن قال دیو ورط موسیٰ علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام اننا بے شکم و من کمستاو سنو وجیرونو او یریدو پا نخوراک قالوا فرشتورت ویلا توجل میریگا مونږ خوراک نه لکړې مونږ فرشتيو ائنا بهشګه مونږ ژوند بشروکا مونږ زیړ درکوتا د بغلام علیم پار 8 پوې باندې کله غلام حلیمی او کله علیمی علیم اسحاق دیو حلیم صبرناک چې په ذب ہے صبر کړي د ناسوک دے اسماعیل علیه السلام دا د اسحاق علیه السلام زیره قالوا ابراهیمله السلام بته و او شرتونمون تاال له زییرری را کوی ان مسینییل ک برو سره د دی چې ما ته رسې دل د ما ته بډاوې رسې دی نو تاال بیا او غته زییرخور راله د وی را کو سره د بډوالی به بهمت به شیرون نو په کومت طریقه زییرری دا مطلب دامتلب نه نهچ تا خپره او غست را کې به کې او سوی برابر ل سنگ ازيرا کې بوډم نه نه فبه مت بشیرم په کومه طریقه را ل را کوي زو دا خزمې دوباره زواني گو بیا به بچي پیدا کیږي او ک د قسيده بوډا بوډا بكي قالو فرشتو ورته بشړناکا مون زير در کوتا ته بالحق او حکم د الله د الله په حکم باندې الله حکم څه مطلب چې بس الله په حکم بكيږي د قسې دا بوډاو د ګوډه نو فلاته کونتمکګه منه القان تین د نو امیدونه قالا دوی نو نو امید کېګم خو نه قالا و من يقنط من رحمت ربي الا دا دلته دا من پمانه د مار چې ما يقنط من رحمت ربي الا ظالون نو نو امید کېږي د رحمت د پر ربنا الا ظالون مگر ګمرا خانه خان خلق دا خو ګمرا سړی چې د الله دا قدرت نو دا الله دا رحمت نه نو شي او یا دا من استفهامیه دا سوګ دے چې نو شي دا الله دا رحمت نه سیوا دا ګمرا نه ګمرا سړې نو امید زه خو دا الله دا امید نه پر امیدم قالا ټیک دا زیر را کوي زوی دا سی به کیږي کی زبم بوډېم خزا پدادو نه غن سره راغلیه زیری د پارو خو یو کس کافیو قالوی ورته ابراهیم علی السلام فما خطبکم صد غټ شان او کار ستاسو خطب ویل کی غټ کار تا اهم مکار غټ کار غټ کار ام سره ایو هل مرسلون را لګل شو چې دا ډیر راغلیه معلومیږي چې دا سغټ کار او پروګرام باندې راغلیه قالوی ورتوینه به شکمغه اورسلنا را شوله قوم مجرین کو مجرمانو تهقوم مجرمانو ته ینی د لوتهلی سلام قومبانې ذااب اللهله لوته سوا د تا بدارو د لووتلی سلام نه تا بدار به بشکې ان نه به شمونګله منجو هم ننجات ورکو دوی ته بچ کوو به دوی ټول عمراتته الامراتته سوا د ښځې قدر در نه چې موږ اندزه کړی دغا چې نه دا, دا بهله منغاابینروتو نه. رستو پاتی کې دونکوی کی, دونکو کی بید نه دا بروس تو پاتی کی کی تاسو بوزی و بدی مانی باز آبرائن ام منافقاو فلمہ پسر کلا جا آل لوتن مرسلین کلا چراغ لوتو آل اوترالی گلی شیوی فرشتے قال آغم و تووی انکم بیشکتاس و قوم من کرون خلقی این آشنا امینا پیجندی سوکی قالو دی و تووی بل جئناکا بلکه مرات لکڑی تا تا بیما فاغا حکم کانو چې دا قوم فيه يم ترون باغې کې شک کوي عذاب دا عذاب حکم امر وړه عذاب راځي وا تینا کوم رات لیکډی تا تبل حق په حکم د الله وان لا صادقون یقینا خام خامون غریشتنیو نو فاصر به اهل کا عذاب راځي نو د دې کلی وطن نو عذاب سلور خبره وت خولي د نجات یو فاصر به اهلک د شپیش په بوزا اقبال اهل او تابدار دې خدل ته اسه د شپیت لو ته ووي خدل ته بقې منل راغلی دی نو دلته همګ آممانو فاصلې بوزه به داخللی کا خپل تابیدار بدار د بې من لیل په یو ټوکړه حصه د شپې کې د شپیوز یو د شپیت لل دوینته به ادواره هم او وروستو ځ دې خپل تا بدار نه دی ځ وروستو د تا پسې. مطلب دا چونکه ته پیغمبر او امیر نو امیر او پیغمبر بر رسوځی وجدا وا خطر عذاب شا رب نه دے نه نه با تو ور پسی سو شاته پاتینیش کله خطر مخه تی نو مخکبتی زی ولا یلتفید مین کوم او در مخبر ندی دی ګوره پتاس کی احا او کس شاته شاته شا بنو ګوره شاته عذاب شروع او سلورم ومزو زه حيث تمرونا غزته ته حکم کی ددې سودم نا سودم علاقه و دا دوی مونجی قرآنی جغرافیه که خوله و اده د شام نه لگ نو شام پر لارا و تا سو تا چه دا کمزه حکم شوه یعنی فلسطین و شام تلال شه کمزه چې ابراهیم علیه سلام آباد تا ساغر تربتا ورش دلتا عذاب و قضاین الیه او بیانو کموندتا ذالک الامر دا دی خبره چه اندابی را ها اولای من دا دی مقتون د ریقولی شی مصبهین سبا په وخت کې دا به پریښوی د سبا وخت سبا وخت کې به په دیوانه عذاب راځي وجاهل المدینته دیکه دا خبر خبر کیږي ښځه وتا اطلاع کړي مناطق هرال الاهل المدینته مدینه والا مدینه من خار خارواله دا خار خلق د دغې کلی سود یستبشیرونه خوشاله خوشاله او جوړې زمون کاروش قالوا هو يرد پیغمبرنا هاولای یقینا دا خلق زيفي زمام المانی دی فلا تبزحون ما مشر ما شرموا د ملمنو بی غیرت من سړی خپل بیزتی غنی او وتقولوا ده الله نو یریګه ولا توزیون ما مغم جنہ کوي قالوا دی وتوی اولم نن حقا تولمون نم منی کړه انل عالمین تمون نم منی کړه د خلقو د بشکولونه چې تمونه خلق نه بچکه تبه خلقونه مون نه منی کې قال وی ور د پیغمبر لو در السلام هاولای بنا دا زما د قوم او د کلي جینه کې دی ان کندون فایرین کچری تاسو وسره نکا کوون کیه ادا کوون کیه د شاحت پنې کا سره نو دې خو وسره نکا ولینې کوي چې د غبط پھیلی کوي نو الامر کا لامرو خطاب لو در السلام دا دعوتا د فرشتو پهذری لا امر ګوا ستا عمر قسم دے یعنی گواد گواد دے دی یعنی غوا پیغمبر استاد ستا د عمر غوا دی چې ان نهې شک د عقوم لفی سکرهیم په خپله مستی کې یا مهمون ب هودي او غفللت کې پراتېدي سرګ داديته ټولو ملیدل دی په د خپل مستو مراح کې. دا سه حیران پریشان یا مهون غفلت کې سره پروتیو دا ژوند مقصد نه خبري دي ته وي یا مهون دیو زق يوم مقصد فخذت موس سايحتو پسوني ودلره چغي مشرقين په سبا را راختلو کې نور خاطر ټیم کې به جبريل چغواله زلزلې پراله فجعلنا عاليه او غرزمون دا پورطا تروب دې کلیسا په لهالهاله انده اولټم او پدا سه حال کې چې وام تر ناله هم چې پورتا کوم نو ورل مونږ بدیوانه حجارتن کارني مين جین د کوتکانو نا پور پاغشي ان فی ذالک یقینا بده کې واقع واقعې لا آیاتن خامخادرایلی خلل متوسمین د پار د عقل مندو متوسمین قلومن <خخ> متوسمین فکر کوون کی پعلامات اصل کی متوس... متوسم اغه چاته وی چې نخه ته او فکر غور پکې کی نو دغه د دوی د نهخه آثار قدیمه د دې د حالات التغ بحر میت بحر موردار دې علامات د ګوري کې فکر او عبرت دی وای نو کلی والا لبی سبیل موبین خامخا مقیم لبی سبیل مقیم خامخا پاغا لار نیغا باندی دی نیغا شارع عام دی پاغی باندی پراتی دی شام د سڑی زی نقومی لوت را زی التبحر میت پا لار باند او اینا بیشکا فیداری کا پدی کلا آیتا خامخا نخدا ابرت تلی المومینین دا پار دا مومنانو پسکے پدی لار کیا دیگ چه این نفی داری که پدی لار که چه دا بحرمیت ته لآیتاً خامخا دا عبرت نخد للمومنین مومنانو لا چاہ سمندر حالات موگیریو کن الک تلک سمندر ده دویم ست سمندر دیر گه رئی دا مال گے پکے دا عام تور تین چار پانچ فیصد پزیس ہو ده تئیس فیصد مال گا دا ټول تول آسار دی دا زاب وین کانا ساب الائکتی لظالمین بلقوم قوم د شعیب علیه السلام یقینا اصحاب الایکا ایکی والا لظالمین خامخا ظالمان اصل کې شعیب علیه السلام قوم کله ایکا ذکر کی یو کلمه دی چاوی یو دی او چاوی دو قومونو ایکا جدا د مون قران جغرافیه کې خو ایکا ایکا جداز ده د دی تبوک وغيرها سره ده او مادیه نو خو هغه بهره احمر پاگا دویم شاق خلیج سره سر خواکیو دا یو قوم حلاک شو نا اللہ دے بلتر ہو لے گے مدین خدا ابراہیم علیہ السلام دزوی دن وسینو منو پاگی دا کل عبادو او ایکا بند تا وی بند چی کم زیکی ون اڈیر زیادی نا دا غی علاقہ که ونی بوٹی د دے ایکا کی نا یو قوم تا باشو پیغمبر اللہ بے بلتر ہو لے فان دقمنا منهم انتقام واغش د دوينه و دا د دواله قومونه کم ایکی والا او دارن دغه دا سودوم والا قوميلوت و انهما د دواله نبی امام مبين خامخه په شهرای عام باندې پراتري مشهوره الا شهره عام امام مبين شهرای عام مین روډ باندې بلار رازي دواره مین لار باندې ام دغه قوميلوت پروت هم دي واق کهذ به سبل حیجر دا بله وااقت دریم د قوم د حالاقت د صالح سرسلام السلام ولقد که به اصحاب هیجرې د روغ جن ګړلی پیغ... اواب جرې یجر والله المور سلی نه پ غم پغمبرانې د روغجن ګړ هیجر داته مداې سالی مو جغرافیه کې خویم دئل اخرین او دا هجر پکې دارالخلافه وا دا سي مرکزی زو شعبله سدا علي السلام په دغه ځای کې وو فاتینا هم ورکړی مونډی تا یا تینا خپل دلایل وکانو دی وانا هداین موریزین مخړوونګي وکانو دی نحتون من الجبال دی بتوغل تراشل د غرو نه بیوتن کورونا امینین د پاره د امن مونقولیو چې د نغرو نو کې پورا آباد کړي وتراشلیو فاخذاتو مسایحا نو نیولی لره دولی رچگیمس په پا وقتا سباکه فما اغنان هم بس فائده ورنکل دیتا ما غسکان و یک سیبون دی کول دیسو چل کوا اغا شرک کوا آمالی خبیصه کول ایو والا فائده ورنکل وما خلقنا سماوات والارض وانباینا وما الا بالحق دوست تسریدا او پلسو مورو سرا دائی و پیغمبر و دی کتل قومونه دام نومنل تبا حلاک شو تکه مسئله بیانه نمانی تم تسلیساتا و دیو سو خبر و خیال و ما خلقنا سماوات و لرده منگ نده پیدا کړی اسمانو از مکه واباینه هم آغا چه دی دوارو منس که اللہ بالحق مگر دا پار دا اظهار د حق و این ساتا و قیامتم لعاتیتون خام خارات لون کره نیو امر فسف حصف حل جمیل مخ وارا و مخ اړول خیستا د دینه په خیستا طریقه باندې مخواړه دایي دوی دو مراد څه مراد د دینه اخلاقات حسنې دي ا کنزل کئ ته کنزل جواب مورک بیان کوا مسله بیان وا دلایل وا یا خو چې کنزل کئ ته ب کنزل نه ک سپکا خبره کئ تزان مسپکا درون سره په درنو خبرو خخکای سپک سره سپکا خو له نو ادب دایي لاله تبہ د سپک شړی جواب پس پک خلنه وره کړ پدره نه خلورک پرې ما مې شې عزت منی پس فائسبل جميل نو مخ واړو ته مخ خيستا یعنی د کنزلو جواب په کنزلو مورکا ان ربک به شکصر ابو الخلاق الللیم ا پیدا کون کې او په عزت ولقد اتینا کا سب مل من, من المسانی دا علت شو دا د سپ دا فائسبل جميل تبه ته مخړې په ختريقه او کنزل باندې کې ولی وجدادا چا سره دلیل نې کړم او خبره په دلیل نې اكنزل گئی۔ او چا سره چې دلیل مزبوطه کنزل لکې دلیل وای نو وجدادا مخ وزا کاړه د کنزلو جواب په کنزلو نی بلکې په دلیل وای زکه چې ولقدا تینا کا یقینا مورا کړه تا تسب من المساني و مقرر و مقرر مراته فاتحه و اياتونه مقرر والقران العظيم وقران عظيم شان قران عظیم دا یا عطف تفسیري ده و نو دا سبع من المساني قران العظيم هم ده فاتحه او یا سبع من المساني قران شو او مکرر یاتنه فاتحه چه بار بار مانزه که ویل کی گنه مکرر دی والقران العظيم عظیم دا باخی ټول قران دا در دل درکړی نو نوتب جواب په کنزلونه کې ځکه تاسو قرآن دی ته جواب په قطعی او مضبوط دلیل سره کې لا تمدن عینیک دا اسبل بل, بل خبر یعنی بل عمر دا غلا سنا ولا تمدن عینیکا ته مو د وسترګې الهامه هغه معلومه ته متانه به چې فائدہ ورکړي د مونږ باغې سره ازواجن ازواجنن د مالدارو خلکو ته می هم د دونه ازواج مالدار خلک د مالدارو خلکو ته چې مونږه کمه فاده وړی د د ته چېرتهستر کې اوک دی نه کې او نه پس مطلب په خږ تمام دنیا دارو مال دولت ته به دا نه پهخږي دکه دا چې کله د دولت مندو دولت ته او پهس پا اوور ځ کار لاړ را دکه بیا به دای سویت کې چې دا دومره او دا دومره وی او دا دومره کار ختم کار ګرور. نوالاتم دن نه نه کا موغ د وسترګې دی مو پورته کوسترګې دی علما اغه معلومو تمطان به چې ور کړې دی موندا ازواجن مالدارو خلکو ته ازواجن مالدار خلک بل معنی لا تم دن نه نه کا موغ د وسترګې دی لاما اغه چې مو پيدا ور ته ازواجن کیسما کیسمالو نه کیسما کیسمالو نه مرګ ای ته وسترګینو منه هم د دوینه سرګې بوګداینه مبالغ به د چا مال ته نه پسخې ولا تازن مطلب دیبا خودداری دکې به استغناوی مال سره د چاسکار ولا تازن علیہم یوخ چې د مال خبره راشي ای تصری یودینو تاکې به د مال محبت راځ نو د مسله وباتګي دویم بدی اوب مې جوړو گور مولوی صاحب زما د مال و متاثره متاثر اده نه باندې ولا تازن علیہم او دریم ولا تہانہ علیہم مغم جن کی جم کی گد دوی دوجی کلہ دوی مسئلہ نہ منی گنہ نو دونہ غم تمزان مرا سوا دعوت داوت د نبی پادیش دایب فکر منی خودوم رمنا چ داغه غم د خلق د نہ مد منلو د وجنہ د پکٹ فروزی غم دونہ ډیر زیاد زړه تواج نرداس غم بنکه چ دا کار نہ به پادیش داوت نہ به پادیش اوا فی جناح کابل ادب وافى جناحه کا او ټټ کا خپل وځرو وګادي للمؤمنین مؤمنان مومنانو مؤمنانو سره مرګرو سره به د بلی مابلیدہ اخلاق او شفقت والا ارکانو مرګرو سره به شفقت نه نه چې ای سره سختی شی به جا وقل اوایا بلا انی بهشګه چه من انذير المبین ز يرون کې مخکاره يرون کې مخکاره څه مطلب د بل امر ته اشاره شوه چې دایبه تلبيس نه کوي بلکې صفا مساله به بیانې کما انزلنا للمقتسمين دلته اوس دا واقعده مقتسمين دا وی عذاب سل پنځه ډلې مخ کې تیرش قوم د لوط د او د صالح عليهم السلام قومونه هم تابات نو څلورم قوم مقتسمين كما انزلنا على المقتسمين په دیبا الله وی عذاب را لېګم لکه څنګه چې را لېګل و المقتسمین په تقسیم کوونکو باندې تقسیم کوونکو باندې مې څنګه عذاب را لېګلو دا سبب دې موجوده و را لېګم تقسیم کوونکو سوګ دي یا مکه والا یادې چې مکه والاو فتوې تقسیم کړه مجنون دې ظاهر دې چا یو ویچا بله یا مقتسمینو دیم تقسیم کړه مکه تلار راغله مکی دورک ای په یلار خلک کې نوړي چې پیغمبر لا سوک نوې نو یاره و د باو وه کما ځل نو په ای عذابیا مراد قوم صالح دې مختصمینو دې لاره تقسیم کړي خلک کې نوړي چې صالح علی السلام له با نو دی و منې کول کما ځل نه چې مون نازل کړي و عذاب المختصمین په مختصمین نو په دې نازل کو دا سوق دی مقتصمین اللذین آخلق ده جعل القرآن آئی چې چه گرزول ده قرآن ٹکڑے ٹکڑے که مکیو علاشین و قرآن نمرا دون دا قرآن ده قرآن ٹکڑے کڑے و سمت لب ٹکڑے کول چاوی سحر ده چاوی کهانت ده چاوي دروغ دی ده ٹکڑے که فتوه پیلا او که چرتا آغا قوم د صالحوی علیہ السلام نو بیا قرآن نمرا ده قرآن دا قران نه دی زکه هغه وخت کې قرآن نو نو الذین اخرج جعل القرآن عظیم چې دا لاغه و هی ټوکړې ټوکړې کړي و الته شي کوم وحی شکیږو دا پیغمبرتا ائی ته دا غا د قاهانات درو نسبت کاو فوربک بس قسم دی پرب سال نسال نو مجمای هم خاطه پوس بکاو د دې ټولو نه تبوس بکای اما دا غس بار کې کانو یا ملونه چې دی کول دوی چې سکول الله یې تپوس بهې کوم دا د توبیخ او زوررنې داره ون کې عمل خو دی بربات دی عمل د شرک به د قبول نه دینو سې تپوس کو دا تپوس د توبیخ او زوررنې د پااره به چې څنګه عمل دی کړ شرم او دارن معمنانو نه به کېږي نهله ما دا تپوس به چې یالی م فال تهکی فلتلی م فلت. کاردی ولی کو موزیک او نو ولی لیک دوا دی کول نو ولی لیک کوله او دویم کیف افالت په کومه طریقه د کړي وا ته تاسو فاستا بې ما تو مر المشرکین د تسلیم نه او سره عمر بیانې لګیای نو بل عمر فاستا بې ما تو مر صفا صفا بیان کغه مساله چې تا حکم کیږي صفا صفا بیان ول مساله په صفا بیانې بوص کې بو برن بوز غون غون زیړ زیړ نه ایو سړی وې نارنج کارو کانو د دکاندار لتلو وته وی غون غون را کونکو ډی زینه دي زیړ زیړ او ته رانه نو زوی ګور را کم شه نارنج په یی دامل سم نارنج وای کنه نو زیړ زیړ غون غون فستہ بے ماتو و صفا صبا بیان کاه مساله چې ته حکم کیږي توحید او یا فسد اصل کې ویلی کی گی چولو تا مپسرین وی فس دا یو شی اوچوی وی کسد زوجاج لیکن شی شدہ سی راب پروزی کن دا سی ما تشی ٹوٹی ٹوٹیش نو دا ماناشو فس دا اوچو وی زلون دا مشرکانو بیما پا مسالبانی تو مارچ تا تا حکم کی گی دا سی صفح بیان کچی دا مشرک زلپیوچ نو دا سی وی مسال صفح بیانی وارز او مخواروان المشرکین و مشرکان ماخلو د بل ادب بل امر ماخلو یعنی جنگ مکہ جنگ سرکاروانی شه القران ریم الله باوی جنگ بنک جنگو کے بس مسئلہ پشالا اڑا لایو مقصد دی چی جنگ جوړ شی بس الک درس مکہ او مسالة ما سلامو بیان لوٹ سپیکر بند کا بس جنگ سردا شی خرابش نوارزن المشرکین جنگ باسرنک این ناکفای ناکل مستازین د تسلیما او واقع دا مستازینو کم خلق چه استعزا کئی اللہ ویز کافیم زبا سر پوش انا یقینا مگا کفینا که کا من کافی استا دا پارال مستازین دا د استعزا کون کو دا طرفا زبا سر پوش اللزین دا خلق دا مستازین یجلون ما اللہ چگرزی اللہ سر ایلان آخر حاجت روا بل پسو با یالمون زرد چه پوی بش ولقد نالمو دام تسری یقینا مون پوی بو چرنک یزیق و صد روک یقیناً تنگی کیسه سینہ بما یقولون پس چې تا پسې باد ردی وی دی در پسې خبره کای زړه تنگیږي انسان په خو خیر علاج یې سره دادې پس سبہ زړه چې تنگی ده کنه پریشان شوی خلکو بدې در ډېری شوه نو پس سب به حمد ربک بیا بدل الله تسبیحات ډېر وی دې ذکر سرا د څرا غبوچ کمی پس سبہ به حمد ربک باقی وایا په همت رب لګیا وسا وکون شم من الساجدين د تابیدارونه نو بس دا اتمشو سبب به حمد ربک د ضرورتنګي په وخت کې تسبیح او حمد او ذکر د الله پدې سره به زړس پکیږي ذکر وس وکم من ساجدين او شدا سجده کوم کو تابیدارونه دا نهم او لسم وابود ربک حتا یات کل یقین وکم من الساجدين تابیدارونه زکه چې تابیدارې سره الله مسلې حل کړي تابیداری کو زکه کل څळे پسونه کېښتۍ سکه کمزوري تی راغلي سوستي راغلي نایدا وجنم کلمه سره پیدا شي کی دی شي دا دښمن رانه شوی او تکلیف رسی دا معنا سره کوتای نه شي وي نو بزان به نظر د خپل رب تابعدار بجوړي او وا عبد ربک دا د سوفیه کرام مبارک راضی ویزا فقدون تفقدو کله چې باغی یو قتل چې مورانته بداری نه کوي یا موران اصللا له ن راي ن به سکل بخپل فقددو به خپل ځان وای نظر ووا لکه ما کېسه کم راغلی نه داغ خبره کې وکومې نسا انته بدار شېدي چې کمی راغلی او لسم غوابد رببه کوې د خپل رب کووه حتی یاد یقل یقین چې را شي یعنی دا مسله د توحید تر مرګه باوه ځکه. دا مساله بیان او دا دین دا کار دا د یو ورځ دوه نه تر مرګه مرگ, مرگ دی دا مطلب نه عبادت عبادت هم دی خو عبادت دا کار دی دا مساله او دین بیانول وا بذر ربک حتا یات یکل یقین بندگی عبادت کوو د خپل رب کار دی دین کوو د رب حتا یات یکل یقین چې را یقین یقین سره قور ته به معنا کړي د الموت مرګ نو تر مرغب عبادت میو تر مرغب دعوت می کارم تر مرغب د یواز خبر خبره دا شل قران ر ولایو د کی وی چ دا کار او مساله دا سر دا ور د ټولو مر دا د یواز و نه دا نو اسلام ټولو مر نه دا کړه او بل دا چغاو ویو غرو وی پختنو ټپه دا چې د جانان غم او زما د مرگ سره سم ها نو دا دا چې د توحید مساله به تر مرګه مرګی حتی آیات یکل یقین بلہ د مالوشه چگوره عبادت پیغمبر تم معاف نه عبادت کا ود خپل رب چراشیتا تمار او نن سبا متصوفه سوئی او وی بوئی پیر سیب تمافت هغه ورا سیدل او د شریعت نه بار نو پیغمبر تخو الله فرمای حتا یا تی گل یقین تر مرګه پور دی وی د متصوفه چې بندہ کله کله ریاضت عبادتو کی داسې مقام ته ورسی چې بیا رب بندشي او بندرب شنو چا عبادت کوي نو دی وجنه ما عبادت ماږي نو ويره داسې مرتبه د پیغمبر باندې را رسیدله اریازه توې عبادتونه قوتیر کړی دي کنه د د ریازه عبادت بډېره کو د پیغمبر او الله ورته بیا فرمای چې حتایت اکل یقین تر مرګه وای کې وجه وجنه الفرقان کې ابن تیمیا رحمه الله واکې کلی دا دی حواله اغاصل د سره بار لیکل ده بین عبادت رحمان و عبادت شیطان فرق خولی ده نه کی واقع ویله د شیخ عبد القادری جیلانی و عبادت کوي او شپه و دې کی قتل دي برا اسمان کې داسې او چمک اورانا او تخت جوړ شو اواز وکړه چه زه عبد القادر ما معاف سو کې وای چې بزالم ما معاف دته د آیات اقدم را یا چ وعبد ربک حتایاتی کل یقین پیغمبر ته وای مرګه کوا اما توی او ماته یی معاف شوه اوه شیطان دی او وی پیچان دی شیطان یو ته وی چې ز پیلم ران اخلاص شوه سلوبل طرف راته وش او ان پیلم نه د الله پر هم اخلاص نو وعبد ربک حتایاتی کل یقین پیغمبر ته نو مات کی یودی ته معاف شي بسم الله الرحمن الرحیم سوره دا مکی صورت مصحب کے شپاڑسم نزول کے اویایم پس پسہ صورت کہف نہ نازل لے دې ته صورت نه حل وی کغه رستو واکल्या دا نه حل تذکرہ دا نه حل بګیرا شاته مچه او صورت نعمت متوی د نعمتونو تذکرہ بګیډر د نعمت دعوة دي صورت نزول العذاب على الموجودين و موجودو بانده دعوة عذاب نزول او اس بعد دعوة دم ده بالعدلت المتنوية و مختلف گن كسمة كسم دلائلو سا مطلب ده صورت دعوة دوشوه یو نو زول عزاب په موجودین او ځکه مخ صورت کې دایره به تمشه صورت کې عذاب د سابقینو نو بدی صورت کې عذاب د موجودینو ده او دویمه مسله ورکه اسباد د توحید با ادلا متنوعه مسله توحید ورکه په مختلف قسم د دلایل سره بیان کی ده دا ربت مناسبت یو خو ویلش مخکی عذاب د سابقینو په دې کې د موجودینو ده دویم صورت ابراهیم کی ترغیب او تبلیغ تا هجر کی نمونه د عذاب خو لا نو زی صورت کې اصل مسله ذکر کایي چې د تبلیغ په کار دی او د غي په انکار باندې عذابونه راځي مسله د توحید پدلال او بیان شي یا مخ کی صورت کے پیدائش دا عبدالعنس و جن بیان دلتا سلورم آیات کے با دا عام انسانانو پیدائش ذکر کی ادنی کو دے دا نسل اولاد یا مخ کی پیدائش دا انسانو دلتا انقلابات چې په انسان راځي د غي ذکر ده 70 آیات انقلابات د انسان په دې انسان کومېن انقلابات راځي نو مفکې پیدائش او دلتا انقلابات دي په انسان باندې راتلونکي هغه انقلابات دلتا ذکر شوي والله خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم يرد الى عرض العمر کایلا علم بعد علم شیء اسمی ربطے دارے چھوڑا تو سیرنا مکذیبین مثل اصحاب الحجرے د پورشہ ہو وڑا تو سیرنا مکذیبین مثل اصحاب الحجر بل علیہمنا صبول الخیرے بل علیہمنا صبول الخیرے مثل ما اوحیت الان نحلے تومو مکه زویر مگر زیدا صاحب حجر پشان بلکه الهام راتو کې د خیر د لارو پشان الہام نحل مچے تکڑے دا چیتا الهام نه هلمچه تکړه هغه ته الهار اسانی کړی خصوصیت سورته ادلا متنو عادی پسباد د توحید کې کس کسم کې سم هغې خصوصیت بیان د منافع د انام او فایده بیان دا فایده د دریابونو دریابونو فایده بوځه ذکر د امثله د مشرک او موحد بیان د رسمه جاهلیت او باغیرت بیان د نحل او داغه شهادت او داغه حکم او دایې فواید او ترغیب ال الوفا بالاحدا د خصوصیت او دارنګ صورت کې د دا دعवत په اخر کې یو جامع بیان د دعوت څخه اب اخر کې روش طریقه د دا دعوت نتیجه د دا دعوت مصائب د دا دعوت آداب د دا دعوت او دایته بشارت دا سه بهترین انداز کې د دا دعوت خبرم کړي دا اب اخر کې راځیل تبو واجبې تقسیم د دې صورت دا صورت اته باب بس اول باب 1 نه 32 پورې دا باب لنې باقي پدې کې داووده صورت وروړي نزول الاذابم او توحيدم او باقي باندې با په توحيد با عقلي دلایل شروع کی عقلي دلایل بووي او نتيجه د دې دلایل وبا با اخيري د دې باب اخيري اياتونو کې ذکر کی آتا امر الله دا داووده صورت هم نزول العذاب ام مساله توحید اتمامر الله اتا, اتا مازیرا راغله د حکم د الله خدلتا په معنا د موذاری را اتمامر الله رابشید الله حکم مراد عذاب د الله غ حکم عذاب برش نو د نزول العذاب په موجودین شو اتمامر الله خلیکن اتا دا ماضی پزه مزاره روڑه دا دا وجه دا تحقق الوقوع چه بزا دا سی قینی عذاب ده چه توه چه شوه ده بس شوه ده پختانه بیره که دا کارو کبسه دا سیو کنه چه اوشو بس دا سی نوزه که آتا ماضی دا عذاب داس سی قینی ده جوړه راغلی راغله ده الله را عذاب دا الله پدوی فلا تستعجلوا توسيه په تلوار مغواړې دی کله وي ویرا به شي سبحان او پاک دی الله دا شریک نو وتعال او چته اما دا حسن ایشکو نه چي دی الله سره شریکي دواړه داوی اوات اتا امر الله نزول الرزاب سبحان وتعالى ما يشركون توحيد ينزل الملائكه بالروح من امره علاما يشامن عباده عظمت د دې توحيد او اصلي بیان اي دا مسئلہ توحید دیر عظیم و شان مسئلہ دا او دا قرآن یونزل الملائکت بر روح رازی پر رشتے بر روح پر روح سرا روح توحید و قرآن روڑی من امری ہی دا اللہ پا حکم علام یشا چال رچی و غاڑی من دا اللہ دا بندگانو نا بندگانو کے چا تا غاڑی ناغتا د فرشتو په ذریعه باندې دا قرآن را لېږي را لېږي په ذریعه د فرشتو بیروه قران او توحید من امره الله پاک پخپل حکم علامه یشا چاله رجو وړي باندې باندې د الله د بندگانو نه ان انذرو دې دا پارا دا قران توحید را لېږي ان انذرو چې وروي دا خلق چې انو شاندار دی لا اله الا انا نشت ده حاجت را مشکل کو شالایق ده عبادت او بندګی الا انا سیوا زمانه نفتقون پس زمانو یریږه شرک مګو دا دا انذرو معنا کړي دا مدارک ای انذرو والمانا ای عالم الناس قولی لا اله الا الله دا خلک پوې کوي په دې قول زم ما په دې مسله چلالا الا انا فتكون نو دا مسله توحیده مش اوس په دلایل وای په دې لا اله الا انا بان خلق السماوات پیدا کړی دی الله اسمانونه خو مو دې کې ادله متنوعه دي نو دا یو قسم دلایل دا مقدمه اول قسم خالق لكل شین هو الله دا الله دا خلقت دلایل بیان خلقت السماوات پیدا کړې د اسممانونه وړ رضځم کبل حققې د پااره د اظهار د حق ت حالله اوچت د اللهمات هغه سره یو شیکونه چې د الله سر شیکیت خلق انسانه بلدلی پیدا کړی د انسان من نوه خدلته انسان انسانانی مراد انسان سا نسل پیدا کړی د انسان د یو سااس کې مع نه فضا هوه نااس په د انسان خسیمو مبیین جګړه کوون کېښکاری په توحید کې اوګور یزان نوګوري حقیقه تیرش. د یو ساسکی نن پیدا ده او الاسره د الله توحید کی جګړې کوي بلدلی دلی ولا نام او ډنګر سارويم خلقه الله پیدا کړی پا دی لکم تاسو د پارفیا په دې کې دفن د بچو سامان ده دف د بچو سامان د ګرمه يخنه نه بچاو دغه سرمناو وړه ته غسل کیږي دا غینې لباد جوړي او منافع او فائدې دي ومنها او بعضې د دی نه تعاکونه تا څوخه څ سااروي د خوراک کې کوم تا او دپارفیه پهکې جمالون حسن د ښ ه نه توونه کی چې تاسو ماخام کور ته را وی د تصرهون او کلی چې سار بوزې پټی ته دیرې او پټی ضدار ساحر پټی ته بو او ماخامې را وري نو دی کې جمال داره دی چې خ کې ساوي روانی د به سره د علکه سارو مالک ده سارو خاون ده ساروی اشتا مال اشتا و تحملو از خالکم لم تکونو بالغی الا بشقل انفس دا سروي سروی چی دی تحملو از خالکم اوڑی اس تاسو بارون بوجون الابلدن اگا خار تا لم تکونو چی نی اتاسو بالغی اوڑی نو که رسون که دیلا الا بشقل انفس مگر پا تکلیب دا نبسونو دیر په مشکله وړه پخپلا نو په دې ساروم بار کړی خار دی او زاد یو کړی یو خارنه بل خارو کړی ان رب کومه شکستا سرب ان رب فرهم خام خام مشفق ته مهربان ول خیلا پیدا کړی دی خچر ول پیدا خیلا پیدا کړی او خچر ول بغال او خچر ول حميره او خره لتركبو حاضر پارچ سوار شه پد دی وزیر دیکم زینت دی پاسناستی نو خستخګي ويخلقو او الله پیدا کای ما غسلات علمو نه چتاو سایلم نم نشتا نو ډیر مخلوق پیدا کوي چې دی بيجرم نا اسی په دې حشرات هواناتو کې څو ډیر وي مولې انومم ناراضی د ځنګلي ځناور سره وګوري چې دا کما بالا وحشاره پته نه لې دار حشراتو کې الله وین نورم ډیر پیدا کوم دام دا او دام دا کنه د دې د لاغه زمانہ کې پیدا کړ خو یا خلقو پیدا کوي دا دی سوور نو دا د دې بارونو بوجونو د پارما هغه صلی الله تعالی مونږ چې لاوس پینیې پیدا کړل دا ګاډي موټر یې پیدا کړ والله او په الله باندې قصص سبیل بیان بی او خودل دې د سمې لارې الله وي زموږ کار سم لار بخین و منو باز لار نه جائر کګی دی دا غې نه ځان ولو انشاء الله او چې رې خو خدای تعالی هدا کو مجوي هدايت بیکړو تاسو ټولو تاسوور جبري هدايت فاغا مقصود نو خواللزی اللہ غزات تے بلدلی آنزلا منہ سمائے ورید برنمان او با لکم تاو سا بارا منہو بازی دے دیبونہ شرابون دسکلو دی سو اس کے ومنہو بازی دنہ شجرون دبوٹو دو با کولو دی فیہی تو سیمون او پدی بوٹو کے بیا تو سیمون تاو سا ساروی بارانو شو, شو او بسا دسکلو شو اسا پی بٹیوی او بشو او فسل بو دیو نو نتاس ورکه بیا ساروی سره وین و یم بیتلکم او زرغونی الا تاسل به زره بدیو بو سره فصلونه و زیتونه او خونه جوری ولا نا بنګوره او کانګور و من کلی سمرات دارکه سمم وونه ان بهشګه وی دالکه بده کوم لا آیا خامخه دلائل دی لقوم دا قوم د پاره تفکرون چې سوچ فکر کای د کی سوجو کی د الله د واحدانی توحید بقایل و سخرلکم اللیلہ کار کله گولی د ساسه د پارش په ونه هره ورځ و شمس او القمر او نور اس و, و نجوم و او ستوري مسخرات تعبید به امر د الله په حکم په دې فضا کې فضا کې دی خان د انور اس په مې ستوري اسمان کې نه دی؟, دی؟, دی, دی, دی, دی نه اسمان نلاندې دا د اسمان نلاندې مسخر دی زولندې داس د اسمان کې نه چې اسمان کې لکه لټونه چت کې لګې دی نه دا خلا کې دی لاندې خو، دینا مالوین که چو گراد دو نالوی نظام شمسی ده صده؟ لوی نظام شمسی دانالوی زماز شمسی ده دا مونت چې د شپیخ کاری که کا نا آه. دا یو نظام شمسی ده چې پای کې نور دا سپومی دا دا سیاری سی تاری دی دا سی گن پل کنو نظام شمسیانی دي او اغا گن نظامي شمسياني شراغون شستې جوړ شي کلسترول که او بیا غن که کهشاګا نه کلستري چراغون شي سپر کلسترول اوه هو نه شي کاینا تیدا لچې سړي دماغ عقل اورتاي اچھا ته غوړي ته سبته ولي لکه دا چې کم از مک کیو نو دا یو نظامي شمسي د داغه دغه نور دی دغه سپومېرا دا وطارد دا دا او دا مریخ كح او تاره دو دا یو نظام شمسي دا سی په زرګونو لکونو نظام شمسيانی دی بر اسمان او بیاغه نظام شمسيانی چې راغونډ شي ناغې نس جوړ شي کهکشان یعنی کلستر بیا څه شي بیاغه ګالاکسي ګالاکسي دی جوړ شي او ګالاکسيانه چې ګړ راغونډ شي کلستر شي او کلستر چې راغونډ شي سپر کړه ا چرته وګوره ست دي انټمنټ باندې هران شي سړې چې دا الله دا کائنات خدا دمر ازيات لوی نظام شمسيانه او کهکشهګانه او دا کلستر او سپر کلستر قبضه ده لاندې آسمان نو معلومه دا چې آسمان لوی مخلوق به او بیا یوازې دغه نظام شمسيانه او دا ګلېکسیانه کهکشګانه دا ولاړې نه دي دا مسلسل دا سيرواني فرانسوی و انا لموسع و صارت ورکو لگیو <لَجَئُو> لو کائنات دی الله دا چې کله نه پیدایدا سه حرکت کي ټول روان دي مخه دا وتع الله صفاقی او دا روان دي لو کائنات آسمان دا ورکوټ شي نه دا دیخه د دې دلان دی دا ټول نظامی شمسي روانه و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ستوریم زړندې دالا په حکم په دې خلاو فضا کې ان به شي په دې ځالګه <سؤال> په دې کې لایا دلالې <سؤال> له قومه دا قوم د لپاره يقين چا وما و ما زرا عليكم فلارض مختلفن الوانه <سؤال> اغه چې خوراکړي دي الله پیدا کړي دي الله سازه لپاره په دې ځمکه کې مختلفن الوان او رنگ رنگونه دي ان به شي په دې ځالګه په دې کې ملایا لقوم له قومه دا قوم د لپاره يذکرون چې نسيت قبل و هو الذي الله ذا تسخر البحر کار که لگوله تاوز دپاره سمندرم امس تاسو تابه ده لطاو کلو من هو دی دپاره چه تاسو خوراک کواه دا سمندر نا لحمن خورای تاسو دا سمندر نا لحمن توریا دریا نا وخ تازه تازه وخ دا مایان یاده او را تازه دا چې چیز اینگا اونی شو او مایه مړش بس الا لولته ضرورت نشه گویا کی دا الله دا سمندر فرج کړي دی او دی فرش کړي لاله دا غوه تیار ائے خې دا بس سر پرانیوله راغسل زب همنی و من ہو او توسروا باسه د دینه حلیتان زیورات موتیان دلبسونه چې تاسو یې اغونده د سمندرو کې بیا دا موتیان, وغیره. موتیان. دا و غیرې که نه کنا هغه سیپای د نخېټه کې موتیان نامش تغوره وتر الفلکا او تئینے کشتے معاخرہ فیہے معاخرہ فیہے رستو کے دے دریاب او بولارا په پدے دریاب کے کشتے روانہ دے او بشا تپریدی او برستو پریدی یا شلون کې دا دریاب او بشلی او مخیرہ وان ولی تب تاو دے دا پارا چھولا طبیم فزید فضل تجارت پیوک ولی لکم دے دا پارا تشکرون چھ شکر باز والقافل اردے اچولی دی خې دی پزمه کر واسې غرونه صد پاره ان تمید به کو مه الله تمید به کوم چې جړقونه وي پتاه سو لازم کو نه خوځي ځم کا حبوبان دی وکنه د وبو د چپو د وجه خو زیدا په دې باندې غرونه کې دا داداسې شوله کمی مخونه نو زم کا برقرارش وانهارا ای و اجر انهارا جاری کړی دی نه غرونه و سوبلا او، برابر کڑی دی لارے لعلا کم دی دا پارا تحت دوم چها تا سپهه لارو موئن. وعلا مات، او نور ای نخم دی اللہ گرزولی دی دا علامات دلائل دی دا, دا اللہ دلائل دی دا, دا علال دلوهیت یہه نور ای پیدا کری دی دا لارو دا پیجنگلو دا پار علامات گورها وی واسبلا่ ان لا ری مال Ł przestves res res res res لارې څوک جوړای دا حکومت سړک جوړ کوي ولا را جوړ کوي اصل خبره دا لارښتہ دا الله جوړی کړی دی لارې جوړې کړې الله دی بیا دا پلنې کولاوي انسانان څنګه یې دې مشاهدت دو زینو کې کی, کی یو سهرا کې کی هغه سهرا چې چا په مزل نې کړي او دا څ ډېر وخت طوفان نې چالي دی نو چه دا پا کیو گوره که نو پا دی سیراکی بتا تا دا سی کرخ خیخ کاری کرخ شاندی شگی کرخی دا لاری دی اصر. او چه انسانان په دی کرخ و پا کم و روان شده کلوشی لاره دی جوڑه شی دارن غر اغا غر چه پاگی بانی شینکه نشت او اوچ غری دی توقتی شي په دی غر کم دا سی کرخی کرخی دا لاری انسانان په دی کم کرخ روان شو بس کلاوی گی و دی نبلا را جوڑی دلارې الله پیدا کړی و وبن نجمه او پس تورهم يهتدون د لار مومی ستر باندې لارم صحرا کې مومی سمندر کې مومی دا کې سورو سرا اندازه لګي پدې باندې اهلي نجوم ستر والا پوي فلکیاتوال او باه کېو یو مثال ماويلم لکه دا شمالی الشمالي د شمال طرف ته ما خامو ګورې زریدون کې سترې ده ته قطب الشمالي وي دیت چې سړې خيوګه کینو مقام وخت مغرب دی او شاته دی مشرق شو غس طرف ته دی جنوب و دی او د ښي ته ترپ شمال دا قطب شمالي اڤم اي يخلق او کمن لا يخلق تفريب ما سبقت دليل وي نو سګورا دا دلایل د خالقیتو تر سو پورې چې خالق لكل شي ان هو الله نو تفريب دوي اڤم اي يخلق آیا غذا چې پیدا کول کی کمن پښان د غچا کې د شلای اخلاق چني شي پیدا کولی یو خالق دی او یو مخلوق دی دا برابر دی نو تاسو د مخلوق عبادت شروع افرا تذکرون ولې نسیت نه قبوله وي دویم قسم درایل مقدما چې انعام کل من الله نعمتونه ټول د الله تعالی ده ترپني و اين تو د نعمت الله کچا تشمیر شروع کې د الله د نعمتونو لا سر شمیر ک نه ش را وست دوه ګړه دي ان الله بشکلله له غفوررحیم خامخه به همون کې میروبان بله مقدمما عالم به کللی ش الله والله اللهله موپږې ما تو سرروونه او چې خکاره کوی ما تولی چې پټې اوله ځین یا دوونه میدون الله دا د توحی او تفری په د لالو مقدمماتتو هررکه الله د مم الله دی عام الله دی نوله نا کسان یادونونه چې دوی رامدت کو من دو لا. دالانه سیوا لا یخلقون شیء نشی پیدا کولیس و هم خلقون او حال د چېدی پیدا کلی شي وی دی مخلوق له نو مخلوق نو ولې امواتون امواتن عطا سه چی نو امواتون هغه مړی مړی غیر احیا او ندی جمدی مړی مړی غیر احیا ندی جمدی د دنیا په جون دنیا په جون ندی جمدی کنه برزخ کې خو جمدی دی د دنیا په جون, جون مړه امواتون ملدی په اعتبار د دنیا غیر احیا او ندی جمدی پا دنیاوی جوان و مایا شروعنا او دی تا دا پتم نلگی چه ایانا یو بسون کلو دی پورتکولشی دا قبرونونا وی دا بوتانیا دا ای دا بوت تیس دا بوت حشرشتا قبر دیو جنا تبسیرو حلمانی او کشاف لی دا آیات عام ده دا چا تا شامل ده ويل زويل وقول والملائكه وغيرهم دا زويل وقول تا اقل منو تا ملائكه تا وغيرهم نو ټولو تا تفسير موزه قران شاه عبد القادر لیکلي د یاد دلان شاید شاید يه انکو فرمایا شاید يه انکو فرمایا جو مرے بزرګو کو پوښتته هي د مر مر بزرګانو عبادت کوي نو بزرګان غيات کوي ام واتون غیر واحيہ مطلب دا چې شیخ عبد الق شاع عبد القادر دیلوی د شاول الله زم سو مماتیو هان ټیک دا اما ماتي دې بیان نو بی چاته وې ان بزرګو کو فرمایا جو مره بزرګو کو پوښتته هن لوگوں کو شاید ان کو فرمایا جو مره بزرګو کو پوښتته مړه بزرګان او عبادت کئ او زیین دوه میدون الله لا خلکوونه شو یو یخلقون امواتون غیر رو یا هغه بزگاناندی مل د دنیا پهژون جمعدی نهدي او دو نه حاطو نهبي او حاطو شوهده وما شروعه دوی تدا پ تم نه لې چې اییا یو بسون د خبر نه کله پورته کولی نبوت نه یاد دی اوګوره امواتون اطلاق پچو غیر و احیا دغ بزرگان اوکانو باند ملړ که نه د دنیا پاعتوار ملدی جم دینې دي د دنیا په اتتبار باندې نو هغه آیات ته نظر کیو دی یاد ترګن نو دا نه آیات نو ګوري دا دواړو سمخه تا کنه مسله به حل شي کنه دلته وې مړدي دی جم دینې دي آلته وې مړ ورته موای نو حل شو دلته چې مړدي د دنیا په اتتبار جم دینې د دنیا په اتیار آلته چې جم دینې نو د اخرت او برزخ په اتتبار حل شو مسله دونې غره نه او گورا. امہ دا مفسیرینو حوالاوی او د دین علاوہ او گرد ایاتونو تا لا یخلقون وونون سرا جمع زبیلو قولی وهم یخلقون دارن و ما ی شرون آیان و باسون دا طول قرینید نو الہو کم الہو واحد مسئلہ توحیدی بتفریق الہو کم حاجت رواز ساس الہو واحد حاجت رواز یا کیاو؟ فالذین اکثرن لا یؤمنون بالاخره چی مان لري په اخرت قلوبهم زونه دی, دی منکرات منکر دی له توحید وهم مستکبرون او د ځان او چتم غنی د د توحید نه لا جرما ای شک نشتا چنه الله به شکالایا لم پوی ما یسرون په اسبانه چی دی پټای و ما یلون او چې خکارکای انه به شک لائ... الله انه شاندار دی دا الله انه به شک نخو خی تکبر کوونک زانو چد غنونکو د توحید نا و قیل له مازا انزل ربکم دی زناوس بل باب بل باب د دې 24 ایا د 35 پورې په کې زواجر او تخویفات تیمنکرین او تا او بشارت ته مؤمنان او دا داتم باب شروع شه د 23 پورې اول باب او وس د آیت نمبر 24 نا 35 پورې دویم باب مسळा توحید بیان کړ بدلایلو چینه منی نو دی باب کې زجرونو تخفیفات ورګه واذا قيل لهم کل تش دی تویل شي ماذا انزل ربكم دا سري چې الله استا سره رالې ګل دي واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا وساتر الاولين کل شي دی دا سیدی چرالی گلی دا استا سراب یعنی دا الله رالګلی کتاب ولینمنه وی مننه راشه ور دا الله چه سرالی خوی خوې مننه کنه قالو نو دی وئی اساطیرو الاولین دا کی سی دړمبنودی دا سی کی سی می سی شروع کړی الله وئی دی خو قران تک سی می سی وئی خود دې عاقبت بسی لام عاقبت لیهملو دی دا بار چدی بار کی هم پل پیټې د ګناونو کاملتن پورې عمل قیام قیامت چرې قران ته کیسی میسي وي او د قران دشمن دي کنه الله وي د ګناونو ټول پیټې به بغاړي او ګناوته مات کیږي و من ازار الذین او د بوج د ګناونو دا کسانو نه بېم په شابه دي یو زلون چې دي گمراه کړي دي بغیر علم به علما بل ته می قران ته معارضه بل منه او بلم نه خپل ګونه خپل او د بلم د د پساره ده الا خبادار سامایزين ډېر بدغه شي چې دوی یې بار کوي قدمه کړل لديدين من قبلهم تخويب دنياوي يقینا تدبيرونه جوړ کړی واه که اسانو چې د دینه مخکیو مخکینو تدویرونه کړو د الله په توحید کې په انکار کې د توحید دا حق مقابله فات الله فصراغ يا الله الله منا عذاب د الله راقی دا اللہ ازا بنیانا هم دوی عبادو تا من القوائد د بی خونونانا فخر علیم و سقفو راوی غرزو پا دی بانده چتونه من فوقیم دا برانا واتاو مل ازا بازا بطراغ با من حیث لا لای شورون چه دوی زننا خبرم نو الله وی دا دی جل بنیاد نمی ولی عبادو غرزو لکه لک اوسته لکه څنګه چې د قوم لوت کړو سمه یوم القیامه تخویب بیا پا رضا به با یغزیم دوی رسوا کی و یقولو اللہ با تویین شرکای اللذین سوشو زماغ شرکانا کسان کندون شاقونه شاقون پیم <فِيهن> چه تاسو بشلیده چودیده دی بارا که کلا با حق پرستو پدی رد که چې دا علیہا حاجت روان ندی تاسو بدا سی او چودیده او گورا اولیان رمانی غصبش قال اللذینو تلیلما او بوی آ کسان چې ورکده شویده علم علم د توحید ورکده شویده معاہدین ای بو این الخیز یقینا شرمندگی حالی اومنن ارز و سو و عذاب الالکافرین پا منکروده چی دنیا کی توحید نومنره اللزین دا خلق ده تتوفاوم الملائکه چی ساخلی و روح اخلی دا دین فرشتی ظالمین پسیم پداس حال که چی ظلم کڑی پخفل زانون بانی دا شرک سارا پالق و سلاما پیشکی بدوی آجیزی اگدی بغارا پدا ارز چی ما کننا نامل منسو مو خنو کڑ سبتکار زن کدن کې وای توبدی مونږ څوک بعد نه لیکړي بلاولې نه بدې کړې ان الله وشکره العلیم ان په دې به ما پاسبانې کوم ته معلومه چې تاسو کول الله ویزه خبره نوزه زو صفات خلو ابا جهنم نه دروازو ده جهنم تا نو قیامت خلا نه راغلی څنګه وته وی روح ته واغښ وته وی زه دا روح ته بو ویل او دا برزخی عذاب دی ښه برزخی عذاب ته مراد فادخلوا وتبويلیشی ده روح نهنو دروازو د جاننمته خالیدی نه في یا په دی کې تر دوواره باز پوره او یا ف خوو آب بجه نم دا به قییامت سر وړئ قییامت کې کی به تولی شي چې ننو دروازو د جاننم تا می شب په کې لبی سمسول متکببییر پس ډیر ب ځ د او صدو د متب بیری نو دی چا چې توید نظر وچت ګه وغیرلی لزی نه ماذا انزله ر منکرین نو نه تاسو سوشي الله سره ځل کړي دي دې سکه سیمې سي چې ویل شي لذينا منو الذينا اتقوا آکسانو ته چې دا شر نه بچ کړي دي ماحدين او شي ما زه انزل ربكم الله سره دی ګل دي نو قالو دی وي خير الله ډېر لوي دا خير کتاب را لګل قرآن ته خیر وي مومن قرآن ته خیر وي او دشمن دا قرآن کیسی میسي وي نولی لزینا کسان دا پار آسانو چه توحید منل فیاضی دنیا پدی دنیا که محسانا دا خوشحاله جونده دا اتمینان ولا دارو لاخره و کام خامخا کور داخره تم خیرون غرده ولا نیما دارو المتقین او خامخا بہتر کور دا, دا متقین ولا جنناتو آدنین جنتو ندا میشگری بی داخلی گی بدی تا روان بی لانه دوانو دا داغین نیورون دو دا پاراو پدی که مایا شاون اغسی چی دی بغواری زارزلله متقین همدار الله بد لووررکئ متقییانوته چې ځان د شخ نه ساتی متقی خلک دیته توفالومللا کا چې سااخلی د دینو فرشت توی ی بین نه په داسې حال کې چې توی ی بین نه دوی پاکوي د شرک نه تو اهری من نه ش فرشت چې سا اخلی خو توی ی من نه شرک شرک نه پاکی نو یقولون قووونه فرشتی ورته سلام علیکم اررکله راشه دی ماحیدینو تا روح علی او فرشته و تا سلام وای هر کلی وای یا الزینا خلق ده متفقان تتوفاو والملائکه چې روح علی د دی دینه دی فرشته نوتوی بی دا خوشاله خوشالی د مر په وخت کې مې خوشاله او یقولون فرشته ورته وای سلام علیکم هر کله راشه یا د سن کدن د پارا سانغه ستو د پارا جادي فرشته په سلام حج. او هغه یوه دخل داخل شې جنت ته روح ته ولوي به ابرزخی جنت به ما دی وجکندم تا عملونه چتاو سو عمل کاو هالي انزورونه الا ان عمل ملائکتو دا اوس بیا سجر او تخفیف دنیاوی منگیرین ود ولی توحید نمنی دا منگیرین انتظار باندې هالي انزورونه د انتظار نه کایلا ان تا تي عمل ملائکتو شراشیوه ته فرشته د قبضه د روح د بار او یاتی امر ربک یا راشیوه ته حکم درپس تا عذاب بغیر د فرشتو غزا علیکم دارن فاللذینا کار کړه او آکسانو من قبلین شد دینه په خو او خوانو من انتظار کا او مساله نه منلا فما ظلمهم الله ظلم نکړ په دیوانه الله ولیکن قانون پسوم لیکن دی په پلو قانونونه باندې ظلم کوم په عذابهم سیئات معامل نو بس ورسوا اللذیتا سیئات و سزاگان ما عملوا د خپل عمل وهاقه به مون نازل شو به دی مانده ما عذاب کانو به سازيون چې د یور په ټوکی خندنه کوي وقاله الذين اشركوا لو شاء ما عبدنا من دون من شيء دا دلیل باطل د مشرکینو په دلیل ولا رد کای شرک کای چې وتو دا اولی کې وې الله په خوشحالت قال الله پیرازینه ولی الله پاک مونږ شرک تپریدي وقاله الذين ويا کسانه شکو چې شرک کړي دي لو انشاء الله او چرای خوخه خو وی خو الله تا ما عبادتنا موږ به عبادت بندګی نه وکړم ان دوني د الله را سیوا من شین د اچا نحنو نمون ولا باونا نزمو بلارنیک ولا حرمنا موږ به حرام نه بمو حرام کړی من شین من د الله نه بغیر من شین څه شه وګورا دا مخ کې شرک اعتقاديش اولا حرمنا دا شرک پھیلی شو یعنی نه به موږ شرک اعتقادي کړو او نو په پھیلی ودا چ کونو مطلب اللہ پر راضی دے اللہ پر راضی دا خبر موں مخ کے کڑے شدید اللہ مشیت نہ تعبیر پسو کو اللہ پر رضا نو مشیت او رضا کے فرق دی مشیت دا اللہ ارس سری ارادہ او رضا دا اللہ توحید سر دا شر سر نہ خکار سر دا بس سر نہ دوی دا مشیت او دا رضا منس کے فرق نہ شو کولے دی وجر نیلی سے بھوی چغوی چه, چه دینو د خلکو یو چدنه چاہے مشیت ته بل چاحت ديکه فرق نشو کو چاہے مشیت اراده او چاحت او رضا د الله خوش رضاوي ديکه فرق نه کړیش ديدا الله غ مشیت ته الله رضاوي حالانکه مشیت جدا شه لکه څنګه ما نن سبا نه پویا خلق وي بابا لا مزه بابا نه نو دا موږ چيزو کاله په دې خپي او دا ګونی کنه نو زموږ دا خپل الله ولې نماتای په کار چخپې ماتي کی نناوی دا خو امتحان قطمی صادقو کې به طاقت ته چي كتب بابال ازي كتب سليما ازي او كتب جمعه ته زي دې تسوي مشيت دا به الله ایرااده وي طاقت بدر کي بیا چي سليما او بابال ازي په دی او چي جمعه ته په لارشه نور آزاد ده الله دوی دې د الله مشيئت نه استدلال پر اساس راو وی کذالیک هم دارن غفال لذینا کار کړوا کسانو من قبلم چې دین مخکیو مطلب شرک به کاوه حواله به په الله ور کول دیم شرک هی حواله په الله ور کوي فحلل الرسل نشته په پیغمبرانو نشته ځمداري د پیغمبرانو اله البلاغ المبین مگر رسول خاره ولقد باثنا فی کل امه الرسولن ان ابد دا د دې څنګه دریم باب د دې آيات نمبر 36 تر 47 پورې په دې کې دلیل اجمالی مینه الانبیا په داوه د توحید تمام انبیاو توحید بیان کړل ولقد باثناتی کل امتی الرسولا یقینا مونږ را لګل او په هر یو امت کې رسولن پیغمبر او دیو د ویلو چانه خاص الله بندگی یو کېدایو الله واشتن بالطاغوت زان بچکې د عبده ته بند کې د غیر ال لا نه تعوت کللو من دون الله قوورتبي وي. فمنو بعضې په کې منغ حد الله چې الله وله توفیق ورک د توید پهمنو بعدې په کې منغو حقطتللی منظرراله چې ثابت شو او پایبانې ممهور د کومهه بعد ال البیان زدیال فسیرو نوګر د فلزمو کې پ وګوره کې په سررن کا نه شوهاقې بتون انجام د مکی ان تېصللا خودا هم. پیغمبره تسلی ورکړي کړه هرڅکه د دې په هدایت چي دی راه راست راشي نو په ان الله به شکل لا لا يهدي توفيق نه ورکي منه را چاته یو زل چې گمراه شوي دی زدن ومالهونی شدید په امر الناسین سوق د امداد یانو واخصمو دا زکا چې دی قسمونه خري بالله په الله باندې جاهدایمانهم مضبوط قسمونه دا زجر په انکار د آخرت چي لا یا بس اللهم يموت نبره پور تک ای الله غسوخ چمړشی دوی وی چمړشی بیا دوباره ژوندون نشت نو بالا تباسون بالا ولینا تاسو پورته کول شه وعدن علیه وعده د الله باندې حق غریشتنه مرا کې ډېر اکثره الناس لیکن اکثره خلک نه لا علمونه پدینه وږي نو انکار کای لیو بین لهم الذی یختلفون فی دا مطالق شو بالا pore بلا تو باسونا بلکه تاسو پورتکول شه سلا لیو بینا لهم قیامت با دیل رازی چه سرگند او خکارشی دوی تا هغه اغا مسلای اختلفون چې دوی بکی اختلاف کاؤ اغا اختلاف التحل کی ولی آلم اللذی نو دیده پارا چه پویش کسان کفرو چې چه کفر کرده چه اندام بیشی کدوی کانو کازیوین دیو دروغ جن منگ دروغ جنو آو در دروغو خدایان و عبادت هم کاؤ او قیامت راتل اللہ تگرانم ندی دغه حکمتو صلح پار رازیلو بین لهم لعلام الذين کفرو او راتلل لگران ندی الله تا انما قولنا يقينا زمو ونا لشن یو شتا اذا اردنا او کر چموره اراده ددي شيو کو نو ان نقول له دو تواعد دي شيتا كن فن يكون شي او كن فیکون کار ک نو دغه قیامت او باس بعد الموت بم كن فيكونو کی بس دوک ادا چٹ چارہ لگلے رشتداری بیمار نے دعوت ہو کہ اللہ پاک شفایہ صحت کامل عجل نصف